A harmadik fejezetben Szerző egészen szokatlan módon mulattatja ő felségét és a mindkét nembeli nemességet. A Lilliputi udvar szórakozásának leírása. Szerző bizonyos feltételek mellett visszakapja szabadságát. Szelítségem és jómodorom annyira megnyerte ő felségét, udvarát, a hadsereget és általában egész népét, hogy remélni kezdtem, nem sokára visszadják szabadságomat. Minden módot felhasználva tápláltam ezt a kedvező hangulatot. Fokról-fokra kevésbé féltek a ma veszélyektől, melyet képviseltem. Sokszor lefeküdtem, és öt-hat kisember akár a fejemen táncolhatott. A kisfiúk és kislányok csak hamar odáig merészkedtek, hogy bujócskát játszhattak a hajamban. Most már kezdtem egész jól érteni és beszélni nyelvüket. Egy napon a császárnak ötlete támadt, hogy megmutatja nekem az ország leghíresebb akrobatáit és látványos művészeit. Enemben oly ügyességet és bátorságot tapasztaltam a kis népnél, mert eddig nem volt példám. Különösen a kötéltáncosok mulattattak mód felett. Vékony fehér cénán szaladgáltak, tizenkét hüvelygynyire a talaj felett. Az olvasó engedelmével e pontra bővebben kitérek. Ezt a mulatságot, a kötértáncolást ugyanis azok a személyek űzik, akiket valami magas hivatalra jelöltek, és kegyben állnak az udvarnál. Ezeket gyerekkorútól fogva tanítják-e művészetre. Gyakran nem kell hozzá nemesi se vagy műveltség. Mikor valami nagy állás üresedésben áll, akár halál, akár kegyvesztés miatt, ez utóbbi gyakori eset, Öt vagy hat e jelöltek közül kérvényt nyújt be az udvarhoz, hogy engedtessék meg neki őfelségét és udvarát kötéltánccal mulattatni. Aki a legmagasabbat tudja ugrani, anélkül, hogy leesnék a kötéről, megkapja az állást. Igen, gyakori eset, hogy a főminisztereknek is be kell mutatniuk ügyességüket, meggyőzni az uralkodót, hogy mozgékonyságukat még nem veszítették el. A kincstárnok flimnap Egyedül bírt a ma előjoggal, hogy bukfencet vethetett a kifeszített madzagon, mely nála legalább egy ujjal magasabb volt, mint bárki az országban. Láttam őt egyszer dupla ugrani, legtöbbször egymás után a vékony kötérről, amit nálunk halálugrásnak neveznek. Reldressár barátom, a király személye körüli miniszter, véleményem és részlehajlatlan meggyőződésem szerint mindjárt másodike produkcióban flim nap mögött a többi udvari ember és államférfi egyformán ügyesek. Ezt a mulatságot sokszor végzetes baleset zavarja meg. Többi ilyenről hallottam, sőt, magam is tanulja voltam két-három olyan esetnek, hogy a jelölt karját lábát törte. A veszély persze sokkal nagyobb olyankor, mikor minisztereknek kell bemutatni, mit tudnak. Ezek ugyanis folyton versengenek, és abban erőlködve, hogy a többiek közül kiváljanak, Annyira megfeszülnek, hogy alig van köztük egy is, aki ne zuhant volna már le egyszer, de akár kétszer, meg háromszor is. Elmondták nekem, hogy egy vagy két évvel ideérkezésem előtt Flimnap biztosan kitörte volna a nyakát, ha véletlenül nem fekszik ott a király egyik vánkosa a földön, és nem tompítja az esés erejét. Vannak más szórakozások, melyeket szintén csak kiváló alkalmakkor a császár, császárné és legfőbb miniszterek jelenlétében űznek. A császár három finom, hat hüvelykosszú ezüst szállat tesz az asztalra, az egyik vörös, a másik kék, a harmadik zöld. Ezek a fonalak jutalmú szolgálnak olyanok számára, akiket a király ki akar tüntetni kegyeinek jelével. A szertartás őfelséget tanács termében folyik le, ahol a jelöltek ügyességpróbán mennek át. Ez a próba egészen másfajta, mint az előbbi. Sokat jártam az új és óvilág tartományaiba, de ehhez hasonlót még nem láttam. Szóval a dolog úgy történik, hogy a császár egy pálcát tart ki a kezében, viszintesen, a jelöltek már most közelednek a pálca felé. Néha átugranak rajta, néha alatta bújnak el, a szerint, amit ő felsége emeli vagy sűjezti a pálcát. Sokszor úgy játsszák ezt, hogy a pálca egyik végét ő felsége, másik végét a miniszterelnök tartja. De sokszor maga a miniszterelnök egyedül. Aki a játékban a legügyesebb és legtovább bírja az ugrálást és bujkálást, azt kitüntetik a kék színű ezüst A második legügyesebb kapja a vöröset, a harmadik a zöldet. Az urak kétszer a hasuk köré varva hordják ezt a kitüntetést. Nagyon kevés úr van az tartás körül, akik még nélkülöznék. A hadsereg és a királyi istálló lovai lassanként hozzám szoktak. Nem riadtak meg, egészen lába még léptette köztökölés nélkül. Voltak lovasok, akik átugrattak a föld fölé kitartott kezemen. Őfelsége egyik hintaja egyszer az egyik nagy versenyen átugratott lábfejemen cipőstől, ami igazán szép mutatvány volt. Egy napon nagyon sajnálatos módon volt alkalma mullattatni őfelségét. Megkértem, hozasson nekem két láb magas rudakat. Őfelsége azonnal utasította erdészeit, tegyenek eleget kívánságomnak. Másnap reggel tíz erdész jött, nyolc fogatú kocsival mindegyik. Fogtam kilenc ilyen pálcát, és négyszögbe a földbe dugdostam. További négy pálcával a két láb magasságba összekötöztem az előbbiek végét, aztán a mereven álló kilenc pálca fölé kifeszítettem a zsebkendőmet, leszorítva, mint egy dobfedelét. fedelét. A négy viszintes pálca öt hüvelytnyire a zsebkendő fölött kerítette be az egészet két oldalt. Mikor készen voltam, arra kértem ő felségét, hogy legjobb lovai közül 24-et tehessek rá a megfeszített zsebkendőre. Ő felsége beleegyezett. Egyenként megfogtam a felnyergett lovakat lovassal együtt. Alig, hogy zsebkendőt értek, két részre osztott a kissereg. Színlelt rohamokat indított, tompanyilakkal lődöztek, kardot rántottak, támadtak és visszahúzódtak. Röviden a legszebb katonai fegyelem látványosságát nyújtották ő felségének, aki annyira el volt ragadtatva, hogy kiválsága szerint hogy több napon egymás után meg kellett ismételniük a játékot, sőt egy alkalommal kegyesen részt is vett benne vezényelt. Nagy rábeszéléssel még a császárnőt is rávette, engedné meg, hogy zárszékestül felemeljem őt a színpad magasságáig, ahonnan az egész teret áttekinthette. Szerencsém volt, hogy semmiféle baleset nem zavarta meg ez órakozásokat, csak egyszer történt, hogy egy tüzesmén valamelyik kapitányi patájával dobogba kiukasztott a zsebkendőmet. Fel is bukott, lovastól együtt, de gyorsan felemeltem mindkettőt, és az egyik kezembe befogva a lyukat, másikkal leszállítottam az egész társaságot. A ló még meg is sebesült, a lovasnak semmi baja sem történt. Zsebkendőmet a amennyire lehetett, de többé nem mentem bele ilyen veszélyes játékba. Két-három nappal azelőtt, hogy szabadságomat visszanyertem, éppen e fajta mulatságokkal szórakoztattam az udvart, midőn futár érkezett ő felségéhez hírülhozva, hogy egyik alattvalója azon a helyen, ahol engem találtak, nagy fekete tárgyat látott a földben. Nagyon különös a lakja, van, kerek körzete, akkor, mint ő felsége hálószobája, középpen oly magas, mint egy ember. Eleinte azt hitték, hogy élő állat, de nem az, mert mozdulatlanul feküdt a fűön. Néhányan többször körülve fel is másztak a tetejébe, mert sima és egyenletes. Dobogtak rajta, s kiderült, hogy belül üres. Azt hiszik tehát, az emberhegyhez tartozik, és ha ő felsége megengedi, öt lóval ide vontatják. Én azonnal tudtam, miről van szó, és örültem ennek a hírnek. Úgy látszik a hajótörés után partot érve, oly zavarba voltam, hogy megfeledkeztem kalapomról, melyet zsinórral erősítettem volt a fejemhez a vízbe. Valahogy leszakadt nyilván, én meg azt hittem a tengerbe vesztettem el. Kértem ő felségét, adna rendeletet, hogy mielőbb ide hozzák. Elmagyaráztam természetét és rendeltetését. Másnap meg is kaptam, de nem valami ragyogó állapotba. A karimájába két lyukat fúrtak, hogy horgokat akasszanak bele. A horgók köteleken lógtak, egyenesen a lovak szerszámjához kötve. Így hurcolták a kalapot fél angol mérföldön keresztül. Hála Istennek a talaj evidéken egyszintű és igen puha, így nem ment még se annyira tönkre, ahogy vártam. Két nappal lekaland után a császár seregének részét készelétbe helyezve a város különböző pontjain különös ötletét közölte velem. Azt kívánta: álljak fel, mint Homi Kolosszus, és terjesszem szét két lábamat, amennyire csak tudom. Munt tábornokát, kitűnő tapasztalt katona és nekem jó barátom, felszólította: vezetné fel zárt sorokba a csapatokat, s vonultatná el két lábam között. A gyalogság 24-es, a lovasság 17-es sorokban, dobokkal, zászlókkal, előre szegzett dárdával. Ez a hadtest test ezer gyalogosból és ezer lovasból állott. Ő felsége halálbüntetés terha alatt megparancsolta, hogy a felvonuló katonák személyem iránt a legnagyobb tiszteletet tanúsítsák, ami nem tarthatott vissza néhány fiatal tisztet, hogy fel pislogjanak, amint alattam elléptetett a sereg, és az igazat megvalva a drágom oly rossz állapotban volt ez időben, hogy az így feltárult látvány okot szolgáltathatott a derültségre és csodálkozásra. Annyi kérvényt és emlékiratot nyújtottam be szabadlábra helyezésem céljából, hogy ő felsége végre foglalkozni kezdett ezzel a kérdéssel. Előbb a miniszter tanácson említette fel, aztán a gyűlés elé terjesztette. Nem ellenezte senki, csak egy Skálesz-Borgolam nevű tanácsos, aki minden érthető ok nélkül halálos ellenségen volt, de tiltakozása nem használt. A tanács elhatározta, és ő felsége szentesítette kérésen teljesítését. Ez a borgolam az ország tenger volt. Igen, beavatott férfi, jártas az államügyekbe, de mogorva és savanyú természet. Végre azonban engednie kellett, annyit köthettek csak ki, hogy ama feltételeket, melynek alapján szabadon bocsájtanak, ő maga ellen A feltételekről szóló cikket, melyre esküdnöm kellett, maga Skyless bolgolom hozta el két titkár és több bizalmi férfi kíséretében. Miután felolvasták nekem esküdtetten, előbb saját hazám módján, másodszor maszertartások szerint, melyeket az ő törvényeik előírnak. Jobb meg kellett fognom bal kezemmel, míg jobb kezem ujja fejem bóbjára került, hüvelyken pedig jobb fülem szélére. Az egész cikket szóról-szóra lefordítottam, abban a reményben, hogy az olvasót érdekelni fogja nép sajátos stílusa és kifejező módora, meg az is, milyen feltételek mellett nyertem visszaszabadságomat. A cikk tehát így hangzott: Golbasztó, Momarem, Eval, meg Gordilló, Liliput országának legdicsőségesebb fejedelme, a világegyetem örömei és megfélemlítője, kinek országa 5000 bulstrung, 12 négyzetmétfört, terjedelmű, és így a földgöm széléig ér. Az uralkodók uralkodója, nagyobb minden ember fiánál, kinek lába a föld közepéig ér, feje pedig az eget kinek intésére a föld minden fejedelmet térdet hagy, ki kellemetes, mint a tavasz, bőséges, mint a nyár, gazdag, mint az ősz, és félelmetes, mint a tél. Ő legmagasabb fensége felszólítja az emberhegyet, ki mennyei birodalmunk területére ért tegyen ünnepélyes esküt a következő feltételekre, melyek alapján szabadságát visszanyeri. 1. Az emberhegy nem hagyhatja el országunkat, nagy pecsétünkkel pecsételt engedelmünk nélkül. 2. Külön, sürgős parancs nélkül nem léphet a főváros területére, mely idő előtt két órával a lakók figyelmeztetendők, hogy ki ne lépjenek házaikból. 3. Fentnevezett emberhegy sétáját országútjainkra korlátozva ne sétáljon és ne feküdjék le rétjeinken, földjeinken. 4. Az országúton járva a legnagyobb figyelemmel vigyázzon, nehogy szeretett alattvalóink valamelyikére ráhágjon, lovat, kocsist elne taposson, kezébe ne vegyen senkit, aki előbb ebbe bele nem egyezett. 5. Ha egy futár rendkívüli megbizatást kap, az emberhegy tartozik vinni őt zsebében, lovastól együtt, hat napi járóföldön, egyszer egy hónap alatt. Nevezett, küldöncöt épségben visszaszolgáltatni tartozik, ha úgy kívánjuk, királyi személyünkhöz. Hat Ellenségeinkkel szemben az emberhegy szövetséget köt velünk, főleg Blefuscusziget ellen. Minden tőletelhetőt elkövet, hogy hajórajukat, melyet most építenek a mi meghódításunkra, tönkre 7. Fentnevezett emberhegy szabad óráiba segít munkásainknak köveket emel, melyel a királyi kertet kövezzük és palotát építünk. 8. Fentnevezett emberhegy tartozik két hónap alatt körüljárni birodalmunkat és annak kiterjedéséről nekünk számot adni, megszámolva lépteit. Végre, ha ünnepélyes a fent említett pontokra, az emberhegy részére kiutalunk annyi ételt és italt, amennyi 1724 alattvalónk táplálékát képezi, királyi személyünk színe elé bármikor járulhat, és kegyeink egyéb jelével kitüntetjük. Kelt, Berfaboraci palotánkban, uralkodásunk 94. hónapjának 12. napján. Aláírtam a -e szerződést, és letettem az esküt. Mindenki meg volt elégedve velem, bár voltak, akik nem viselkedtek személy iránt olyan tisztelettel, ahogy elvártam volna. Ezt skyles bolgalom tenger nagy rossz szakaratának köszönhetem. Ezek után levették láncaimat, és szabad voltam. Az egész szertartást végignézte ő felsége is személyesen. Hálámat úgy akartam kifejezni, hogy lábai elé vetettem magam, de ő felszólított, álljak fel, és több szó után melyeket ismételni szerénységen tiltja, még megégeztett. Reméli, hogy országának hasznos szolgája leszek, és kiérdemlem mindazt a kegyet, melyel irányomba volt eddig, és lesz a jövőben is. Az olvasó bizonyára észrevette, hogy ő a felszabadító okirat utolsó passzusába annyi táplálékot utaltatott ki számomra, amennyi 1724 Liliputi alatt valónak elég. Később egyszer megkérdeztem egy udvari szemét is barátomat, hogy állapíthatták meg ezt a számot ilyen pontosan. Ő elmagyarázta, hogy a császári matematikusok megmérték magasságomat, kvadránssal megállapították, hogy az arány köztem és köztük egy a 12 tizenkettőhöz már most testünk hasonlóságából arra következtettek, hogy a számítás, mely szerint köptartalmam 1724-szer akkora, mint az övék, helyes, és hogy tehát következésképpen ennyivel több elederre lehet szüksége testemnek. Ebből láthatja az olvasó, milyen képzett és értelmes néppel volt dolgom, és hogy uralkodójuk mi helyes gazdasággal tartotta fenn mirodalmát.